Vjernici, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ono što žele, vjernici će postići. Oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju i koji milostinju udjeljuju i koji stidna mjesta svoja čuvaju Osim od žena svojih, ili oni koje su u posljedu njihovu, oni doista prijekorne zaslužuju. A oni koji pored toga traže, oni uzlu svim pretjeruju. I koji o im amanetima i obavezama svojim brigobrinu i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju, oni su dostojni nasljednici koji će dženet naslijediti. Oni će u njemu vječno boraviti. Mi smo zaista čovjeka od biti zemlje stvorili. Zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavili, pa onda kap sjemena ugruškom učinili. Zatim od ugruška grudo mesa stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli. I poslije ga, kao drugo ostvorenje, oživljujemo. Pa neka je uzvišen Allah najljepši stvoritelj. Vi ćete poslije toga pomrijeti. Zatim ćete na onom svijetu oživljeni biti. Mi smo sedam nebesa iznad vas stvorili. I mi dijemo nad onim što smo stvorili. Mi s neba smjerom kišu spuštamo. I u zemlji zadržavamo, a kadri smo i da je odvedemo. I pomoću u njej bašće za vas podižemo od palmi i loze vinove. U njima mnogo voća imate i vi ga jedete. I drvo koje na sina iz koj gori raste, koje zejtin daje i začine onima koji jedu. I vam je pouka. Mi vam dajemo da pijete ono što se nalazi u utrobama njezinim i vi od nje mnogo koristi imate i vi se njome hranite i na njima i na lađama se vozite. Mi smo poslali nuha narodu njegovu i on je govorio O narode moj, Allaho se samo klanjajte. Vi drugog Boga osim njega nemate zar se ne bojite? Ali su glavešine naroda njegova koji nisu vjerovali govorile Ovo je čovjek kao i vi Samo hoće da je od vas ugledniji Da je Allah dio Meleke bi poslao Ovako nešto nismo čuli od naših predaka davnih On je lud čovjek Pa pustite ga neko vrijeme Gospodaru moj Reče on Pomozi mi Oni me ulažu tjeruju I mi im objavismo gradi lađu pod našom pažnjom i prema našem nadahnuću. Pa kad zapovjed naša dođe i voda na površinu zemlje izbije, ti u nju ukrcaju od svake vrste popaha, mužijaka i ženku, i čeljad svoju, ali ne one o kojima je već sud donesen i ne obrećaj mi se za nevjernike, jer će doista biti potopljeni. Pa kad se smještiš u lađu, ti i oni koji su uz tebe reci Hvala Allahu koji nas je spasio naroda koji ne viruje I reci Gospodaru moju, iskrcaj me na blagoslovljeno mjesto Ti to najbolje umiješ U tome su zaista pouke, a mi smo doista stavljali na kušnju Poslije njih smo druga pokoljenja stvarali I jednog između njih bismo im kao poslanika poslali. Allahu se samo klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate, zar se ne bojite? Ali bi glavešine naroda njegova koji nisu vjerovali, koji su poricali da će na onom svijetu biti oživljeni i kojima smo dali da u životu na ovom svijetu raskošno žive, govorili. On je čovjek kao i vi. Jede ono što i vi jedete i pije ono što i vi pijete. I ako se budete pokoravali čovjeku kao što ste vi, sigurno ćete biti izgubljeni. Zar vama onda prijeti da ćete, pošto pomrete, i zemlja i kosti postanete doista oživljeni biti? Daleko je, daleko ono čime vam on se prijeti. Postoji samo život na ovom svijetu, mi živimo i umiremo, a oživljeni nećemo biti. On je čovjek koji u Allahu iznosi laži i mi mu nevjerujemo. Gospodaru moj, zamolio bi on, pomozi mi, oni me ulažu, tjeruju. Uskoro će se oni pokajati, odgovorio bi on. I zasluženo bi pogodio strašan glas i mi bismo ih, kao što je nano sriječniji učinili, stradao bi narod nasilnički. A zatim bismo poslije njih druga pokoljenja stvarali, Nijedan narod ne može ni ubrzati, ni usporiti vrijeme propasti svoje. I poslanike jedne za drugim slali. Kad god bi jednom narodu došao njegov poslanik, u lažbi ga utjerivali. I mi smo ih zato jedne drugima smjenivali. I samo u pričama o njima po men Daleko bili ljudi koji nisu vjerovali. Poslije smo poslali Musa i brata mu Haruna sa znamenjima našim i do kazamoči glednim faraonu i glaveši nama njegovim ali su se oni uzoholili bili su to ljudi nadmeni zar da povjerujemo dvojici ljudi koji su isti kao i mi a narod njihove roblje naše govorili su i njih dvojicu su lažljivcima proglasili pa su zato uništeni bili musa usmoda knjigu dali da bi sinovi israelovi pravim putem išli I sina Mirjemina, i majku njegovu smo znakom učinili. Mi smo njih na jednoj visoravni sa tekućom vodom nastanili. O, poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite, jer ja dobro znam što vi radite. Ova vaša vjera jedina je prava vjera, a ja sam gospodar vaš, pa me se pričuvajte. A oni su se u vjere svoje podijelene na skupine. Svaka stranka radostna onim što ispovjeda. Zato ostavi ove u zabludi njihovo još neko vrijeme. Misli li oni, kad ih i metkom, i sinovima pomažemo, da žurimo da im neko dobro učinimo, nikako, ali oni ne opažaju. Oni koji izbojazni prema gospodaru svome strahuju i oni koji u dokaze gospodara svoga vjeruju I oni koji druge gospodaru svome ravnim ne smatraju i oni koji od onoga što im se daju udjeljuju i čeja su srca puna straha zato što će se vratiti svome gospodaru, oni hitaju da čine dobra djela i radi njih druge pretiču. Mi nikoga ne opterećujemo preko njegovih mogućnosti. U nas je knjiga koja istinu govori i nikome se nepravda neće učiniti, ali... Srca nevjernika su prema ovom svim ravnodušna, a pored toga i ružna djela stalno čine. A kad smo na muke stavili one, među njima koji su raskošnim životom živjeli, oni su odmah zapomagali. Sada ne zapomažite, mi vam nećemo pomoć ukazati. Vama su ajeti moji kazivani, ali vi ste uzmicali, dičeći se hramom i sjeljeći, vi ste ružne riječi govorili. Zašto oni o Kur'anu ne razmisle? Zar im dolazi nešto što nije dolazilo njihovim predsima davnim? Ili oni ne poznaju poslanika svoga, pa ga zato oporiču? Hoće li oni reći da je on lud? Međutim, on im istinu donosi, ali većina njih prezire istinu. Da se Allah za provohtjevima njihovim povodi, sigurno bi nestalo poredka na nebesima i zemlji, I onom što je na njima. Mi smo im dali Kur'an, slavu njihovu, ali oni za slavu svoju nehaju. Ili od njih tražiš nagradu, ta nagrada gospodara tvoga bolja je. On najbolje nagrađuje. Ti njih pozivaš na pravi put, ali oni koji onaj svijet neće da vjeruju s pravog puta doista skreću. I kad bi im se smilovali i nevolje ih oslobodili, opet bi oni u zabludi svojo jednako luteli. Mi smo ih na muke stavljali, ali se oni gospodaru nisu pokorili, niti su molitve upučivali. Tek kad im kapi u teške patnje otvorimo, oni će nadu izgubiti i uočajanje zapasti. On nam daje sluh i vid i pameti, a kako malo vi zahvaljujete. On vas na zemlji stvara i pred njim ćete se sakupiti. On život i smrt daje i samo od njega zavisi izmjena noći i dana. Pa zašto ne svatite. Ali oni govore kao što su govorili oni i prije njih. Govorili su, zar kad pomremo i kad prah i kosti postanemo, zar ćemo zaista biti oživljani. I nama, i još davno, pred našim time se prijetilo. Ali to su samo izmišljotine naroda drevnih. Upitaj, čija je zemlja i sve ono što je na njoj, znate li? Allahova, odgovoriće. A ti reci, pa zašto onda ne dođete sebi? Upitaj, ko gospodar sedam nebesa i ko je gospodar arša veličanstvenog? Allah, odgovoriće. A ti reci, pa zašto se onda ne bojite? Upitaj, u je ruci vlas nad svim i ko uzima u zaštitu i od koga niko ne može zaštićen biti, znate li? Od Allaha odgovoriće, a ti reci, pa zašto onda dopuštate da budete zavedeni? Da, mi im istinu donosimo, a oni su zaista lažljivci. Allah nije uzao sebi Sina i s njim nema drugog Boga. Inače, svaki bi Bog sonim što je stvorio, radio što bih tio i jedan drugog bi pobjeđivao. Hvala neka je Allah koji je daleko od onoga što On iznose, koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet. I On je vrlo visoko iznad oni koji njemu ravnim smatraju. Reci, gospodaro moj, Ako hočeš da mi pokažeš ono ime se njima prijeti, onda me, gospodaru moj, ne ostavi s narodom nevjerničkim. A mi zaista možemo da ti pokažemo ono čime im prijetimo. Ti lijepim zlo uzvrati. Mi dobro znamo šta oni iznose. I reci, tebi se ja, gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šeitanskih. I tebi se, gospodaru moj, Obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš. Kad nekom od njih smrt dođe, on uzvikne, gospodaru moj, povrati me, da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio nikada. To su riječi koje će on uzalut govoriti, pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti. Pa kad se urog puhne, tada rodbinskih veza među njima neće biti i jedni drugi neće ništa pitati. Oni čija dobra djela budu teška, oni će želje svoje ostvariti. A oni čija dobra djela budu lahka, oni će posve izgubljeni biti. U džehendnemu će vječno boraviti. Vatra će im lica pržiti i iskešeni zuba će u njemu ostati. Zar vam ajeti moji nisu kazivani, a vi ste ih poricali? Gospodaru naš, reći će, naši prohtjevi su bili od nas jači, te smo postali narod, zalutali, gospodaru naš, izbavi nas iz nje. Ako bismo ponovo zlo radili, sami bismo sebi nepravdu učinili. Ostanite u njoj prezreni i ništa mi ne govorite, reći će on. Kad su neki robovi moji govorili, gospodaru naš, mi vjerujemo, zato nam oprosti i smiluj nam se, jer ti si najmilostiviji. Vi ste im se toliko rugali, da ste zbog toga na mene zaboravljali, I uvijek ste ih ismijavali Njih sam ja danas nagradio Za ono što su trpili Oni su doista Postigli ono što su željeli A koliko ste godina Na zemlji proveli Upita će on Proveli smo dan I samo dio dana Odgovori Pitaj one koji su brojali Pa da, kratko ste proveli Reći će on Da ste samo znali Za ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da nam se nećete povratiti i neka je uzvišen Allah, vladar istiniti, nema drugog Boga osim njega, gospodara Arša veličanstvenog. A onaj koji se pored Allaha moli drugom Bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred gospodarom svojim će račom polagati i nevjernici ono što žele neće postići i reci, gospodaru moj, Oprosti i smiluj se, ti si najmilostiviji. Svjetlost u ime Allaha, milostivog, samilostnog. Objavljujemo suru i njezine propise činimo obaveznim. U njoj objavljujemo jasne dokaze da biste povuku primili. Bludnicu i bludnika izbićujte sa stotinu udara bića svakogodnjih. I neka vas privršenju vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje ako u Allaha i u onaj svijet vjerujete. I neka kažnjavanju njihovu jedna skupina vjernika prisustvoje. Bludnik ne treba da se ženi osim bludnicom ili mnogoboškinjom. A bludnica ne treba da bude poželjna osim bludniku ili mnogobošcu. To je zabranjeno vjernicima. One koji okrive poštene žene, a ne dokažu to s četiri svjedoka, sa osamdeset udara bića izbičujte i nikada više svjedočenje njihovo ne primajte. To su nečasni ljudi osim oni koji se poslije toga pokaju i poprave, jer je Allah prašta i samilostan je. A oni koji okrive svoje žene, a ne budu imali drugih svjedoka, nego su samo oni svjedoci, potvrdiće svoje svjedočenje zakletvom Allahom i to četiri puta da zaista govori istinu. A peti put da ga pogodi Allahovo prokledstvo ako laži, a ona će kazne biti pošteđena ako se četiri puta Allahom zakone da on doista laže, a peti put da je stigne Allahova sržba ako on govori istinu, a da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, i da Allah ne prima pokajanje i da mu udar nije. Među vama je bilo oni koji su iznosili potvoru Vi ne smatrajte to nekim zlom po vas. Ne, to je dobro po vas. Svaki od njih bit će kažnje prema grijehu koji je zaslužio, a onoga od njih koji je to najviše činio čeka patnja velika. Zašto čim se to čuli? Nisu vjernici i vjernice jedni od drugima dobro pomislili i rekli ovo je očita potvora. Zašto nisu četvoricu sve do oka doveli A pošto svjedoke nisu doveli, oni su onda kod Allaha lažljivci. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove i na ovom i na onom svijetu, već bi vas stigla teška kazna zbog onoga u što ste se upustili, kad ste to jezicima svojim prepričavati stali i kad ste na sva usta govorili ono o čemu ni niste ništa znali. Vi ste to sitnicom smatrali ali je ono Allahu krupno. Zašto niste? Čim se to čuli, rekli? Nedoliko je nam da o tome govorimo, hvalje, neka to je velika potvora. Allah vam naređuje da više nikad tako nešto ne ponovite, ako ste vjernici. I Allah vam propise objašnjava, a Allah sve zna i mudare. One koji vole da se o vjernicima šire i bestidne glasine, Čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu. Allah sve zna, a vi ne znate. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, i da Allah nije blag i milostiv. O vjernici, ne idite šeitanovim stopama. Onoga ako bude išao šejtanovim stopama, on će na razvrat i odvratna djela navoditi, A da Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, nijedan se od vas ne bi nikad od grijeha očistio, ali Allah čisti onoga koga on hoće. Allah sve čuje i sve zna. Neka se čestiti i imućnije među vama ne zakljenju da više neće pomagati i siromahe i one koji su na Allahovu putu rodni kraj svoj napustili. Neka im oproste i ne zamjere. Zar ne bi bilo drago da ivama Allah oprosti, Allah prašta i samilostanje? Oni koji objede čestite bezazlene vjernice, neka budu prokleti na ovom i na onom svijetu, njih čeka patnja nesnosna na dan kada protiv njih budu usvjedočili jezici njihovi i ruke njihove i noge njihove za ono što su radili tog dana Allah će ih kazniti kaznom koju su zaslužili i oni će saznati da je Allah doista oličena istina. Nevaljale žene su zanevaljale muškarce a nevaljali muškarci zanevaljale žene. Čestite žene su začestite muškarce a čestiti muškarci začestite žene. Oni nisu krivi za ono što oni ma govore. Njih čeka oproštaj. I veliko obilje. O vjernici, u tuđe kuće ne ulazite, dok dopuštenje ne dobijete. I dok u ne pozdravite, to vam je bolje. poučite se. A ako u njima nikoga ne nađete, ne ulazite u ni dok vam se ne dopusti. A ako on se rekne, vratite se, vi se vratite. Bolje vam je. Allah zna ono što radite. Nije vam grije da ulazite u nenastanjene zgrade u kojima se nalaze stvari vaše. Allah zna ono što javno pokazujete i ono što krijete. Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode i brigo stidni mjestima svojim, to im je bolje jer Allah u istinu zna što oni rade. Reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode i brigo stidni mjestima svojim, I neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidišta osim Simonoga što je i onako spoljašnje. I neka vela svoja spusti na grudi svoje. Neka ukrase svoje ne pokazuju drugima. To mogu samo muževima svojim ili očevima svojim. Ili očevima muževa svoji ili sinovima svojim ili sinovima muževa svoji ili braći svojoj ili sinovima braće svoje ili sinovima sestara svoji ili prijateljicama svojim ili robinjama svojim ili muškarcima kojima nisu potrebne žene ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju i svi se Allahu pokajte o vjernici da biste postigli ono što želite udavajte ne udate I ženite neoženjene I čestite robove I robinje svoje Ako su siromašni Allah će im iz obilja svoga dati Allah je neizmirno dobar I sve zna I neka se suzdrže Oni koji nemaju mogućnosti Da se ožene Dok im Allah iz obilja svoga ne pomogne A s onima u posjedu vašim Koji želi da se otkupe Ako su u stanju da to učine o otkupu se dogovorite i dajte im nešto od imetka koji Allah vama dao. I ne nagonite robinje svoje da se bludom bave, a one žele da budu učestite da biste stekli prolazna dobra ovoga svijeta, a ako ih neko na to prisili, Allah će im, zato što su bile primorane, oprostiti i prema njima milostiv biti. Mi vam objavljujemo jasne ajete I primjere iz života onih koji su prije vas bili i nestali I pouku onima koji se budu Allaha bojali Allah je izvor svjetlosti nebesa i zemlje Primjer svjetlosti njegove je udobina na uzidu U kojoj je svjetiljka Svjetiljka je u kandilju A kandilje kao zvijezda blistava Koja se užiže blagoslovljenim drvetom Maslinovim ni istočnim oče Allah navodi primjere ljudima Allah sve dobro zna. U džamijama koje se voljom njegovom podižu i u kojima se spominje njegovo ime, hvale njega ujutro i na Ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju i koji strepe odana dana u kojom će srca i pogledi biti uznemireni da bi Allah lijepom nagledom za dijela njihova nagradio i da bi im od svoje i više dao. Allah daje kome hoće, bez računa. A dijela nevjernika su kao varka u ravnici u kojoj žedan vidi vodu, ali kad do tog mjesta dođe, ništa ne nađe. A zatečit će da ga čeka krajnjega Allahova kazna i on će potpuno isplatiti račun njegov Jer Allah veoma brzo obračunava Ili su kao tmine nad dubokim morem Koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim Iznad koji su oblaci sve tmine jedne iznad drugi Prst se predokom ne vidi A ona je kome Allah ne da svjetlo Neće svjetla ni imati Zar ne znaš da Allah hvale svi koji su na nebesima i na zemlji A i ptice širenjem krila svoji Svi znaju kako će se moliti i kako će ga hvaliti, a Allah dobro zna ono što oni rade. Samo je Allahova ova vlast na nebesima i na zemlji i Allahu se sve vraća. Zar ne vidiš da Allah razgoni oblake, a onda ih spaja i jedne na drugima gomila, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada. On s neba iz oblaka veličine brda spušta grad, a njime, koga hoće pogodi, a koga hoće poštedi, bljesak munje njegove gotovo da odozme vid. On čini da noć i dan na izmjenice nastupaju i u tome je doista povuka za one koji pamet imaju. Allah sve životinje stvara od vode, neke od njih na trbuhu puze, neke idu na dvije noge, a neke opet hode na četiri. Allah stvara što hoće jer Allah sve može. Mi objavljujemo ajete jasne, a Allah ukazuje na pravi put onome kome On hoće. Ali cemjeri govore, mi vjerujemo u Allaha i poslanika i pokoravamo se. Zatim neki od njih glave okreću, nisu oni vjernici. Kad budu pozvani Allahu i poslaniku njegovu, da im On presudi, neki od njih od jednom leđa okrenu, Samo ako znaju da je pravda na njihovoj strani, dolaze imu poslušno. Da li su im srca bolesna, ili sumnjaju, ili strahuju da će Allah i poslanik njegovo prema njima nepravedno postupiti, ni jedno, nego žele da drugi ima nepravdu učine. Kad se vjernici Allahu i poslaniku njegovu pozovu, da im on presudi, samo reknu, slušamo i pokoravamo se. Oni će uspjeti, Oni koji se Allahu i poslaniku njegovu budu pokoravali, koji se Allaha budu bojali i koji od njega budu strahovali, oni će postići ono što budu željeli. Lice se zaklinju Allahom, najtežom zakljetvom, da će sigurno ići u boj ako im ti narediš. Reci, ne zaklinite se, zna se što se od vas traži. Allah dobro zna ono što vi radite. Reci, pokoravajte se Allahu, i pokoravajte se poslaniku a ako nehtjednjete on je dužan da radi ono što se njemu naređuje a vi ste dužni da radite ono što se vama naređuje pa ako mu budete poslušni bićete na pravom putu a poslanik je jedino dužan da je jasno obznani Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na zemlji postaviti kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im za cijelo vjeru njihovu čvrstiti, onu koju im on želi, i da će im sigurno strah bezbijednošću zamijeniti. Oni će se samo meni klanjati i neće druge meni ravnim smatrati, a oni koji poslije toga budu nezahvalni, oni su pravi griješnici. A vi molitvo obavljajte i zeka dajte i poslaniku poslušni budite, da bi vam se ukazala milost. Nikako ne misli da će nevjernici umaći njemu na zemlji. Mihovo boravište bit vatra, a ona je zaista grozno prebivalište. O vjernici, neka od vas u tri slučaja zatraše dopuštenje da vam uđe oni koji su u posjedu vašem i oni koji još nisu polno zreli. Prije jutarnje molitve i kada podne odložite odjeću svoju, I poslije obavljanja noćne molitve, to su tri doba kada niste obučeni, a u drugo doba nije ni vama ni njima grijeh da vi jedni drugima morate ulaziti. Tako vam Allah objašnjava propise, Allah sve zna i mudar je. A kada djeca vaša dostignu polnu zrelost, neka onda uvijek traži dopuštenje za ulazak, kao što su tražili dopuštenje oni stari od njih. Tako vam Allah objašnjava propise svoje, a Allah sve zna i mu je. A starim ženama, koje ne žude više za udajom, nije grijeh da odlože ogrtače svoje, ali ne pokazujući ona mjesta na kojima se ukrasi nose, a bolje im je da budu kreposne, Allah sve čuje i zna. Nije grijeh slijepcu, niti je grijeh romu, niti je grijeh bolesnu, a nivama samima da jedete u kućama vašim, ili u kućama očeva vaših, ili u kućama matera vaših, ili u kućama braće vaše, ili u kućama sestara vaših, ili u kućama stričeva vaših, ili u kućama tetaka vaših po ocu, ili u kućama dajiđa vaših, ili u kućama tetaka vaših po materi, ili oni čiji su ključevi u vas, ili u prijatelja vašeg. Nije vam grije da jedete zajednički ili pojedinačno, a kad ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim. Tako vam Allaha objašnjava propise da biste se opametili. Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i njegova poslanika vjeruju, a koji se, kad su s njim na kakvom odgovornom sastanku ne udaljuju do kod njega dopuštenje ne dobiju. Oni koji od tebe traže dopuštenje u Allaha i poslanika njegova doista vjeruju. I kad oni zatraže dopuštenje od tebe zbog kakva posla svoga, dopusti kome hoćeš od njih i zamoli Allaha da im oprosti, jer Allah prašta i on je milostiv. Ne smatrajte poslanikov poziv upućen vam kao poziv koji vi jedni drugima upućujete, Allah sigurno zna one među vama koji se kradom izvlače. Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno na njegovu, da ih iskušenje kako ne stigne ili da ih patnja bolna ne Allahovo je sve što je na nebesima i na zemlji. On sigurno zna kakvi ste vi i On će ih obavijestiti o svemu što su radili na dan kad se budu u njemu vratili, a Allah sve dobrozna. Furkan U ime Allaha Milosti Voga Samilosnog Nekaj uzvišen onaj Koji robu svome objavljuje Kur'an Da bi svjetovima Bio opomena Onaj kome pripada Vlast na nebesima i na zemlji Koji nema djeteta Koji u vlasti Nema ortaka I koji je sve stvorio I kako treba uredio. Neki pored njega božanstva prihvataju koja ništa ne stvaraju, a koja su sama stvorena. Koja nisu u stanju da od sebe neku štetu otkone ni da sebi kakvu korist pribave. I koja nemaju moći da život oduzmu, da život daju i da ožive. Oni koji ne viruju govore, ovo nije ništa drugo da velika laž koju on izmišlja a tome mu i drugi ljudi pomažu i čine nepravdu i potvoru. I govore, to su izmišljotine naroda drevnih. On traži da mu se prepisuju i ujutro i naveće da mu ih čitaju. Reci, objavljuje ih onaj kome su poznate tajne nebesa i zemlje. On mnogo prašta i samilostan je. I oni govore, šta je ovom posloniku? On hranu uzima i po trgovima hoda. Trebalo je da mu se jedan melek pošalje da zajedno s njim opominje ili da mu se spusti kako blago ili da ima vrt iz kojeg bi se hranio. I nevjernici još govore vi samo začarana čovjeka slijedite vidi šta o tebi oni govore pa onda lutaju i pravi put ne mogu da nađu neka je uzvišen onaj koji ti ako hoće. Može dati bolje od toga, vrtove kroz koje rijeke teku i dvorove. Oni čak i čas oživljenja poriču, a mi smo za one koji čas oživljenja poriču pripremili vatru razbuktalu. Kad od njih bude udaljena toliko da je mognu vidjeti, čuće kako gnjevna ključa i odbije sa huči, a kad budu bačeni u nju utjesnac vezanih ruku, propast će tamo prizivati ne prizivajte danas jednu propast, nego prizivajte mnoge propasti. Reci, da li je bolje to ili vječni džennet koji je obećan onima koji se Allaha budu bojali, on će im nagrada i prebivalište biti. U njemu će je dovijeka sve što zaželi imati, to je obećanje gospodara tvoga. Oni će imati pravo da to ištu od njega. A na dan kada ih on sakupi, A i one kojima su se pored Allaha klanili te upita, jeste li vi ove robove moje u zabludu zaveli, ili su oni sami s pravog puta zalutali, oni će reći, hvala se ti. Nezamislivo je da smo mi pored tebe ikakve zaštitnike uzimali, nego ti si ovima i predsima njihovim dao da uživaju, pa su zaboravili da te se sjećaju. Oni su propazda zaslužili. Oni će poreći, To što vi govorite, a vi nećete biti u mogućnosti da mučenje otklonite, niti da pomoć nađete. A onome od vas koji je njemu druge smatrao ravnim, da ćemo da patnju veliku iskusi. Mi prije tebe nismo poslali ni jednog poslanika koji nije jeo i po trgovima hodao. Mi činimo da jedni druge u iskušenje dovodite, pa izdržite, a gospodar tvoj vidi sve." Istinu je rekao uzvišeni Allah.